pa <laughs> da Benvingut, benvinguda, passeu, passeu Aquesta és la vostra casa Això és el Càpsules, el 106.8 106 de l'AFM Ràdio Ponent uh, I estem aquí doncs aquesta horeta De 10 a 11 de la nit dels dimecres Per fer-vos una mica de companyia Amb tot un seguit de propostes musicals uh, I també, doncs, atençant-vos als creadors d'aquestes propostes Això, almenys, és el que intentem gairebé I aconseguim gairebé totes les setmanes en aquest cas, doncs avui dimecres just abans de la festa major de Mollerussa, tindrem doncs, uns dels protagonistes d'aquesta festa majorrà on són a la Terrasseta de Preixens. Una banda doncs, molt propera a nosaltres i que, tot i que doncs, no hem escoltat la seva música aquí al programa, sí que els hem vist algun cop en directe i valen molt i molt la pena, ens ho fan passar molt bé i creiem doncs que la nit d'avui és ideal per poder parlar una estona amb ells, però això serà d'aquí una estona, perquè ara el que farem doncs, és eh, fer allò que també tots sovint fem aquí al programa, seguir l'actualitat, eh, les novetats doncs, del panorama musical més casolà, més proper, eh, tot i que ara nosaltres fem uns quilòmetres per anar-nos anar doncs, cap a Terres de l'Empordà, o Girona en general, ara no volem errar el tret, D'allà és el Miquel Abràs, eh, que doncs, fa molt poquet, el passat 20 de març, ha posat a la venda un nou disc, que ja en són uns quants, es diu Equilibris Impossibles, i doncs, ha comptat amb l'ajuda, la col·laboració, producció d'un amic seu i un artista estimat aquí al programa, el Jaume Pla Almazoni. Uh, per exemple, doncs mira si són amics que quan eren adolescents van formar un grup conjuntament que es deia Red Orange doncs això uh, ens ve molt de gust tornar a punxar el Miquel Abras, Abres, que sempre ho diem malament Miquel Abras, aquí al Càpsules amb una cançó que es diu Girasols mirant la lluna i que crec que també ha estat el seu primer senzill, si és que encara existeix això dels senzills avui en dia doncs això, almenys crec que sí que ha estat el primer clip uh, vídeo d'aquest disc i una cançó que, doncs, i agafant el pols doncs, dels convulsos dies que ens toque viure a nivell social, disse-ho aquí. Doncs, ens diu la cançó que s'ha de buscar un nou camí per tal de ser feliç. A veure què ens diu el Miquel Arbres amb aquest Girasols mirant la lluna. Girasols mirant la lluna, viatger sense destí. Pescador sense paciència, somiadors amb poc futur. Només sé que si no estàs bé busca un nou camí. Corriols sense dreceres, serp sense verit, acudit sense de país no merecer que si no estás ve busca un no al·lusió. Només sé que si no estàs bé Molt i molt bona pinta té aquest nou treball, del, aquest nou disc del Miquel Labràs. Uh, a més, és que motiva. Eh? La intenció és que aquesta cançó motivés l'inici del programa d'avui. Espero que t'hagi agradat, perquè doncs sí, avui no ens estraurem de la situació que ens toca viure de sobres és coneguda. no cal que en dongui gaires detalls, però pese que sí que pese. i de vegades donc la música pot ser un petit refugi doncs, a l'hora de, doncs, de tirar endavant o dtentar observar la dura realitat que ens toca viure des d'un altre punt de vista. Però continuem doncs, fent descobertes i ho fem de la mà d'una altra veu femenina. Últimament estem de sort, bueno, des, diria que des de que el càpsule s'està en antena doncs sempre estem de sort, però no ens cansem de trobar nous i nous eh, pous eh, d'olls d'aigua on surten veus femenines que ens agraden molt i molt i més eh, doncs, veus que canten en català. Uh, veus molt i molt properes bueno, ara ho he dit malament perquè la que presentaré a continuació doncs, precisament no canta en català però ens són properes són de casa nostra Ai do meu. Uh, ella és l'Aster Condal i doncs, ara fèiem referència de manera implícita doncs, a la Maya Vidal que també fa uns dies escoltada per aquí, la Joana Serrat la Maria Coma doncs, ja és més que coneguda la Maria Rodés que diria que està a punt de treure un disc Doncs altres que també en són properes doncs Sara, per exemple on ebisuit, etc. Música que ens cau i molt i molt a prop, eh, tant per la geografia com per els gustos i per les intensitats eh, i pels estils. Doncs això, una nova proposta, Esther Condal, eh, una dona noia que té doncs, molta experiència en el camp de la música, que les seves primeres aproximacions doncs, diria que van ser a través del jazz i que ara ens regale un disc que es diu Home, Uh, i que doncs ens ve molt de gust fer-te escoltar com en rotllo doncs d'aquest home uh, d'aquest abril del 2012 doncs una petita mostra que es diu "Wild Boot". Aquesta és l'Esther Condal, un nou descobriment eh, que hem fet doncs, gràcies a altres emissores de ràdio, altres programes, altres blogs, altres eh, diaris eh, que ens serveixen per obrir nous eh, camins i intentar almenys explorar-los. Tirem endavant i tornarem amb el, els inicis del programa, tornarem al Petit de Caleril. El Joan Pons sembla que últimament el tenim descansant almenys pel que fa creativament parlant o a l'hora de produir noves cançons o enregistrar noves cançons. El que sí que està fent és produir per d'altres i segur que té eh, algun, més, algun altre projecte entre les mans. No crec que ell estigui gaire parat però ens ve de gust escoltar-los eh, no només per obrir el programa com fem sempre, sinó perquè en aquests dies de revolta jo diria que ell eh, té una cançó que seria escau. No sé si quan la va fer, si quan la va parir ell hi pensava en tot això, eh, però jo trobo doncs, que n'hi hauria més d'un eh, que se la faria seva tots aquests eh, que tenen moltes coses a dir o que surten i eh, fan coses. potser una de la seva banda sonora seria els centreendres del petit de Caleril.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 El que nosaltres érem sereu, el nosaltres som sou, el que nosaltres erem sereu, el que nosaltres som sou, el <auxiliary> que nosaltres erem sereu, el meu. que nosaltres som sou, el que nosaltres erem sereu, el que nosaltres som sou, el que nosaltres erem sereu, el que nosaltres som sou, el que nosaltres erem sereu, Doncs a Petit de Caleril, fent-nos companyia aquesta nit eh, de maig, pre-Festa Major de Mollerussa, eh, i per això doncs, volíem parlar doncs, amb, un dels, amb un dels protagonistes d'aquesta Festa Major, doncs sabem que, per exemple, doncs, hi haurà la Banda Puig, o també doncs, els catarres. Eh, però eh, nosaltres avui volem parlar amb la terraceta de Preissens, banda que Déu-n'hi-do com trepitja al territori i més del nostre voltant. De fet, ells són mig, gairebé de Tàrrega, també mig d'Igualada. Doncs el que farem doncs, és primer escoltar la seva música. Eh, D'aquest disc que tenen enregistrat, ells eh, doncs nosaltres ara escoltarem un dia de tranquis, a eh, càrrec de la terraceta de Preissens. M'haig de fer el primer crit. M'arrencó la lleganya, que m'hal·legani sempre amb aquell llit. Perquè no m'agrada l'aigua i això que vaig deixar a quart i m'hi han dit. Pots pues, aquella samarreta de l'última feina que no em valorava i ni em van enganyar. Però menys per anar per casa com a pijama també es pot aprofitar. La meva sombrilla de la terrasseta com una galeta soplada de llet. que Me vaig menjar la quan et mirava i no podia concentrar. Ara que ja baix, ara que ja vaig un raç de vídeo del pen recordo que si tu marxavess era perquè no feia cas del que veis enavaven moltet. Ara que esperi ser el cert que Sóc una galeta, el número dos de la goma que peta. Pum! La cara de pena, la d'això que es queda, el coixí com la vaga que em prengui esgoteja. Me'n vaig a esmorzar. Tu vas que respira d'artifici que forma. Soc la gespeta verda d'aquella rotonda. Em sembla, nano, que aquest disc no se l'escoltarà a mi Jo a mi igual, jo toco per tocar i dic el que vulgui. Això ho diuen tots, però després tothom tothom es basa amb la pasta. Després. Ja, però després et ratlla el CD i tornem-hi, sempre igual. Ja, però per això vam descobrir l'MP3, oi? Oh, quin bon invent. Ei, tio, es capdent de cançó. Vols dir? Sí. sí. Doncs no, nosaltres no volem deixar-ho estar i per això aquesta nit tenim entre nosaltres doncs un dels portaveus de la terrasseta no sé si ens està escoltant l'Albert uh, Bona nit, Albert Albert, bona nit Hola Hola, bones Bones, què tal? Doncs pues anem fent <laughs> Escolta, quan gravàveu això, el comprarà algú o no el comprarà algú, l'escoltarà algú no ningú, o no l'escoltarà ningú? Ara ara que digues la vista enrere, què, què et sembla això, aquestes preguntes que us fèieu? Ah, això, hosti, doncs la veritat és que comprar-lo... Comprar <ríe> és difícil. Tampoc, tampoc n'han venut tants, no? Per és que és difícil comprar la eh, Albert, aquest disco. Sí, aquest disco és difícil comprar-lo perquè no està... està autoproduït. <ríe> Totalment, i només el venem als concerts i molts dies ens els descuidem, llavors, <ríe> és molt difícil. Però bé, la part d'escoltar, la part d'escoltar sí. Uh -huh. uh, sí, uh, sí, sí, sabem que ha arribat a molts llocs, la terrasseta de Preissens. Uh, Vinga, va, posem en situació el personal, Albert, i, i ens expliques una mica la vostra trajectòria, que ens sembla que es remunta cap al 2006 i que algú diu, què, fem un grup? Sí, bueno, la, la història és... Clar, d'aquí el nom és allà el 2006, 2007, sí, 2006, era eh, calor, estiu, quintos amunt, quintos a ball, guitarra, cordó, I, i això, tocant amb un bar, i bueno, va sortir el típic, allò que és un concert, i dius, oi, doncs, per què no lo fem això però ho fem degut d'un escenari, el que fem aquí baix? Uh -huh. Llavors ho fas, i després va sortir un altre concert, i un altre, i llavors, pues, al final dius, bueno, doncs, no ens fem una mica si ens ho passem bé, doncs continuem amb això. Uh -huh. I bé, bueno, van... sí, llavors hi ha hagut èpoques eh, de molts canvis, no? Bueno, hem anat... Clar, vam començar això a Preixents, clar, sí. tothom es pregunta, no?, molta gent som de Preixents o no, no? Ja no som de Preixents. <laughs> ja havíem... Estàvem ben de Preixents, al final no, l'únic que, bé, és Mira, el nom va quedar ja, la gent ja li havia quedat al cap, sí. com per, ja no es podia canviar, no? I, uh -huh. i bueno, nosaltres també ens ho sentim molt nostre, ja, tot el uh -huh. nom i tot. Uh -huh. Perquè ara mateix dius que no ha ningú de present de vosaltres, Albert. No, el més es... pròxim de present seria jo, que que estiuejava a, a presentació, estar just al costat, a dins del terme, però però sí, ara no, no hi ha ningú de present. curiosa, eh? Sí. Bueno, eh... I, bueno, oferim, oferim també si hi ha algun poble ara, ara potser hi ha pobles que estan molt marcats amb, amb la crisi i tot i necessiten doncs, donar a conèixer els seus productes al seu municipi doncs, podríem arribar a alguna cosa amb algun poble a la terraceta del Palau d'Anglesola buscar, buscar algun, algun acord no? home, escolta que la terraceta de Palau d'Anglesola per dir alguna cosa mm, ha arribat a la Telecogresca de Barcelona i això, en, en algun moment ens hem que vosaltres potser pensàveu que us quedaríeu aquí doncs, a preixents, tàrrega i voltants i potser igualada i, i, i el camí ha sigut llarg i heu arribat a lluny Sí, bueno, el camí Bé, llarg Home, no he sí. arribat tan a lluny com, com de vegades et marques uh -huh. bueno, no, nosaltres no ens hem marcat mai per exemple, però bueno, això sí lo de la que va ser un un cop a favor i d'aquests que, que puja doncs, les ganes de seguir uh -huh. continuant, no? Perquè, bueno, Perquè va ser un concurs, doncs... no? Digues? Va ser un concurs, sí. no? Va ser un concurs i ens vam apuntar a última hora i va ser doncs, com una sorpresa no? per guanyar el concurs. Jo personalment, des, de, des del meu punt de vista, jo el donava ja per perduríssim. I dic, és es que no m'hi vecs que no m'hi veig, no, no veig nosaltres al concurs perquè, però bé, vam tenir la sort, bé la sort, però m'ho va agradar el que fem, no sé, alguna cosa va passar aquí, uh -huh. i vam, i vam, terà, bueno, vam guanyar, i va ser, bueno, va ser molt maco. Uh -huh. Bueno, estàvem repasant això de, de Preixents i jo m'he per les rames. Eh, el que sí que sou és una banda nòmada, perquè si n'hi ha algun de Targa, ni algun d'Igualada, esteu bastant repartits, no? o sí, I, ja i, ja I a l'hora d'assajar també aneu no voltant per diferents llocs i em sembla que també, eh, doncs... Eh... Bueno, això, una banda bastant nòmada. Sí, de, mira, de fet, d'assajar, m'assajar des de Preixents fins a Targa. També algun dies no m'assaja aquí Sona. Ara estem, ara ja tenim una seu fixa, Cervera. Ah, uh ah. -huh. Però pel tema el tema estem repartits, no? Perquè, clar, som quasi tots de Tàrrega, uh -huh. menys un, menys un bueno, menys el Ramon, que és de Santa Maria de Montmagastret, però, bueno, uh -huh. és terme de Tàrrega, sí. i el Marc, que és d'Igualada. Uh -huh. Però, bé, tenim, tenim, per exemple, el Jordi Palou, que també no bueno, està vivint a la vostra comarca, està aquí al pla d'Uzlella uh -huh. i d'Arts, sí, i, bueno, ahir... I uns quants estem vivint a Barcelona, uns uh altres -huh. a Terrassa, doncs estem una mica repartits, uh -huh. no? Uh -huh. Sí. Eh, I per cert, parlem de, de vosaltres, sou set, sou vuit, quant sou? Ara som vuit, uh -huh. i perquè ha arribat, ha arribat un, al teclat, ha arribat al Javitan Arro, sí. arribant de Sud-amèrica i, i veig que s'ha tornat a entrar per al grup, va estar grup, va uh -huh. haver de marxar, ha retornat... I llavors ara són mm -hmm, vuit. I també portem el, bueno, el David Jounou, que és el, el tècnic que ens va gravar el primer disc, el sí, gran desgraciat. Sí. I no és única, a tu a veure si gran desgraciat. <ríe> no era un insult en cap moment. <ríe> doncs ja m'explicaràs què és. <ríe> no, no. I doncs portem el David Jounou com a tècnic, que és, per exemple, per nosaltres ha estat molt important no? per tota la feina que ara ens estalvia i tots els nauticaps que podíem arribar a tenir mm -hmm. és un plaer estar allà amb ell, la veritat mm -hmm. Entesos eh, però, però dius que sou sou vuit en termes generals però jo us he vist fer concerts en petit format eh? amb tres, sí. per exemple Us adapteu? Sí, a a Vilanova de Llipuig sí, no? sí, sí, va Exactament. ser un, con un concertàs, Albert sí, sí, hòstia, allà a Vilanova de Llipuig bueno, ja porto uns dos anys a veure si aquest any es tornen a l'Iba i a venir uh -huh. Sí, bueno, és Normalment el que passa és que entenem ara, entenem també la situació que és molt delicada econòmicament, sí. i clar, vuit persones són vuit músics, i, i bé, i sempre, doncs, això. Clar, també tothom menge, no?, tothom... Sí. I llavors, de vegades, doncs, molta gent, doncs... Bé, bueno, nosaltres és com a tot, ens podem arribar a adaptar, no?, a uh -huh. aquest format, uh -huh. i també portem això, clar, això a tot encara ho hem fet arribar, Uh -huh. que això va va ser una inauguració que va bueno, una inauguració que la vam treure per la Fi de teatre a 4 anys iixí fem el carro bipolar Això eh, m'has d explicarr eh, sí això del carro bipolar ens eh, va començar amb la broma de deun carro de la compra i no toquen a sobre <ríe> Llavors, de tan divertit que era, això ben perquè sempre això, als pobles sempre ens ha agradat no veure els carros de la compra. I de tan divertit que era, doncs l'any següent vam dir, no, un carro no, quatre. Quatre carros a la compra, escenari mòbil, no? I aquest any ja vam fer vuit carros a la compra, així que l'any que ve, doncs a la Fira de Teatre ja, ja, ja no passarem ni per l'Avinguda nova de Tàrrega. Ja. Acabareu amb les existències de carros del Caprabo? Sí, no, no, no. Els van, de fet, els vam comprar, eh? Ah, vale, vale, vale. El surten a 50 cèntims cada un. <laughs> Ale bé, vale, Albert, eh? Bueno, com, com la gent ens pot comprovar la terrasseta de Preixents i a través del seu portaveu, l'Albert en aquest cas, és una festa eh, eh, bé, bueno, no sé sé només cala tancar-se en un dels seus concerts per, per, per comprovar-ho però musicalment si parlem de la terrasseta de Preixents diríem que partiu de la rumba catalana però potser us ho va avorrir una mica, no? Pel camí? Sí, vam, Clar, vam començar el... Allà el 2006, bé, bueno, clar, potser en algun de la rumba catalana així fort, va ser potser el 2004, 2005, 2006, uh -huh. van, clar, va ser els moments que doncs estaven els, els Rauscha, bueno, els Rauscha potser no era ben bé rumba catalana, uh -huh. els Rauscha, la troba Kung Fu, els sí. Gertrude, hi haurien moments que a tots els pobles on hi havia aquests concerts i es van tornar a recuperar clàssics com el Peret, que van tornar uh -huh. als escenaris i va ser doncs els Manolos, i, I va ser això, ens vam quedar, doncs, amb uns amics, ens vam quedar preparats, no?, amb la rumba. No cal dir Naraina, clar, Naraina, sí. pre-excel·lència, aquells, uh -huh. els que nosaltres ens vam fer descobrir la rumba, igual que t'hi diu. I, I vam començar amb la rumba, l'únic que, clar, el que passava és que, com que havíem criat, havíem vingut també molts altres estils, doncs també després, hosti, doncs, per què no provem de fer una cançó amb aquest ritme? Uh -huh. Llavors, doncs ens hem quedat que ara no sabem ben bé ni el que fem, no? Ens hau tornat una mica punquis. Sí, eh, bé, bueno, això és el que ens diu la gent. Això és que ens diu la gent, l'havíem col·locat una mica més de dispersions. Eh. Però bé, nosaltres ara ens estiguin com música de rebella. Ahà, uh -huh. festiva. Eh, perquè, sí, música festiva, nosaltres podem fer des'hores d'això, des una d'una ronda molt tranquilla fins a acabar amb un punt, però fer un tros de pas doble uh -huh. o fer un swing, no? I, sí, sí. I... sí, sí. Clar, llavors fem una mica de tot. Uh -huh. I, I a part de fer música pròpia, eh, com aquest el Gran Desgraciat, que mira, ara me l'estic mirant, el de la foto és el Gran Desgraciat? O, o aquest pallasso amb, el, amb, el, amb això, amb el Paraigües, és el Gran Desgraciat o no, no és l'Eleborn? Eh, això del gran desgraciat, jo crec que ho som tots, en el fons. A Perquè bé. nosaltres partim de la idea del, del desgraciat com el... És que és un, un insult molt llet, no? Perquè mm -hmm. realment, quan vius sí. desgraciat en una persona... O fent. O És un... A més, aconem sempre aquest, aquest, aquest, aquest insult dels que s'ha mantingut viu, no? Sí. Però, però nosaltres el partim des de la idea de, de quan expliques un acudit mm -hmm. ningú triu, no? Ningú triu gràcia, la gràcia mm -hmm. i llavors és aquella sensació que tens que, hosti, no tinc gràcia, sóc carem de gràcia, llavors, un carem de gràcia un desgràcia. Desgràcia. <ríe> molt bé. Llavors, nosaltres partim d'aquesta idea. Clar, però convé explicar-la i matisar-la, no?, perquè potser algú diu, hosti, aquests són una mica desagradables, aquests tipus de... No, terreny, no, no, pas. No, pas. Només, que, només cal que vinguin amb un concert i ho comprovaran. Un concert com, per exemple, el d'aquest dissabte, doncs, a la Fira, ai, a la Fira, a la Festa Major de Mollerussa, eh, però ara jo ho estava mirant, teniu l'agenda ben carregada, vull dir jo què sé, doncs a Mollerussa aquest cap de setmana que també més endavant el 2 de juny a Molins de Rei, a Igualada per la Vigila de Sant Joan i a partir d'aquí l'estiu és vostre, les festes majors si anem de festes majors ens trobarem a la terrasseta Sí, sí, la veritat és que estem veient sort, estem veient sort perquè és, sí, valoradament és, ho hem repetit ja, però són temps difícils no molt, sí. però per muntar concerts i per muntar, doncs, per les festes i tot uh -huh. això. Sí. Però estem tenint sort perquè ens estan sortint molts... Bé, bueno, molts. Estan sortint un bon número de concerts. Per tant, molts, Albert. Ah. Ah, ja sé que... Ja, no, no, no, no, no sou Coldplay, però, hosti, són molts concerts els que teniu. No sé si, uh -huh. no sé si suficients per a vosaltres, no? Però, però en són molts, home. No, però nosaltres estem molt contents, de veritat, perquè... Això de tenir quasi tot l'estil, cap sí. de setmana, amunt i avall, és uh -huh. la meva vida. Quan bueno, treu les vacances, <ríe> sí, que nosaltres doncs, ens hem de plantejar, doncs, sí. trobar les vacances, és anar a tocar la poble, de ja segur, no? sí. ja està un dia per allà, per uh -huh. no? uh -huh. sí, sí. però bé, eh, no, no els coneixem què es fa. És Uh, i una cosa, abans no, parlàvem del disc, del gran desgraciat sí. veig que vosaltres heu fet una aposta bastant forta per internet uh, i per compartir, i per Twitter, i per Facebook i per descarregar-lo a través de la web, ens ho vols explicar una mica i això? Sí, això bàsicament tenim el, el nostre edit de, de, de xarxes socials al Marc i el Ramon sí. són els encarregats i ells, doncs, sempre estan pensant com, quin quines propostes fer perquè un disc arribi a més gent, no? Uh -huh, sí. Llavors, doncs, de vegades ens sorprenen, perquè de vegades no t'espegues coses i, i et s'ho com a sorpresa. Uh -huh. I, per exemple, ara hem fet... Bueno, un concurs. Ja la vam saber, hem fet una campanya que s'encarpella universitats amb anuncis falsos. No sé si ho arribat a ah, Si sí, ho sí, pots explicar o no? Sí, bé, anuncis falsos de... Anuncis que et criden l'atenció, per exemple, era, es busca i es, es busca una bola de dracs, es dià la imatge i una recompensa 20 euros. Llavors la gent ja, i ja mira i llavors diu, ei, noi, que no va deixar l'anunci, però, però hi ha aquest cas... Ja t'has enganxat. Que, no, no et quedis pel pantall mirant i doncs apuntes el nom mm -hmm. i busca el disc i t'ho descargues. Mm -hmm. Està molt bé. I llavors em sorteja, us dic. Molt bé, molt eh, bé. Adaptar-se adaptar amb el pressupost zero no, de, sí. de la publicitat. Que, sí, sí. Doncs adaptar-se. Està molt bé. Uh, i aniríem acabant aquí l'entrevista, Albert, però abans uh, i això repetint doncs, la cita per nosaltres important d'aquest cap de setmana a la Festa Major de Mollerussa dissabte, doncs t'agradiríem que si ens volguessis fer un parell de recomanacions musicals que t'atreveixes, o què? Sí, sí? sí per exemple ara, que ens hagin marcat el grup per exemple eh? sí, o, que, o, que us, o que us agradin o que ho escolteu quan aneu amb la furgo cap a la pobla o el que sigui, tu mateix sense cap pressió, eh? Sí, no. Per exemple, un grup que, que ara ja no està en actiu, però vint toquen molt per aquestes terres i, i també ha col·laborat al disc, que estic parlant amb els Ràbia Positiva, sí. que, ben, que és el que ens ha de portar potser, aquesta part més més canyera, de treure una mica la cresta, per mm -hmm. sí. aquesta amagada. Perfecte. I ara ja, això sona. Eh? Mm -hmm. O, bueno, podríem dir des que de quan traiem per exemple les guitarres i ens fiquem a cantar, que els cançons són complexos, no? doncs, doncs el caiaiai, en basura, diu. Molt bé, sí, és, és, doncs... Sí. Uh -huh. Lups que, bueno, bé, no és que anem actiu, caiaiai, ja és que anem actiu, però que uh -huh. doncs, sí. Doncs, farem, no, fa... doncs que... farem una cosa, recollim aquestes recomanacions i proper, la propera edició de Càpsules, Eh, ens en recordarem de la terraceta de Preissens, sense escoltar la terraceta de Preissens, sinó escoltant les vostres recomanacions, et sembla? Perfecte. Eh? Doncs bona fins aquí l'entrevista, Albert. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres i, I ens veiem dissabte. I en passem a tota la gent de Mollerussa que vagin... Que si vol, s'ho si volen, passa bé, que vagin al concert de la terraceta de Preissens aquí a Mollerussa i si no que busquin a l'agenda perquè n'hi ha uns quants. Venga, bona Albert, bona nit, eh? Bona nit i gràcies. Vinga, vosaltres dieu... Adéu. Guaita com la cúmia riu, mira com la gent la balla, guaita quin goig que fa, que la gent ja fa rollana. La balla en des d'aupes, la balla en des del guaire, i si la balla! Ja tenim el mateix esgits, cassola, mistela i el garrotin I no em feu escollir entre paret i espassar que res és més bonic que torna junts cap a casa. Som l'essència de la plana cultivada amb boira i sol, sobre el pinyol de la uribe, closca del cargol, som la nit més estrellada en el poble vesperdut, misteris i defables boca d'un barbut. I no em feu escollir entre paret i espassar que res és més bonic que torna junts cap a casa. What's kind of...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 són somnis profuns, busquem el refugi en poemes absurts. I de sobte la música ens mou a un lloc més amable. Tots menys tu, tu et quedes mirant-nos a tots, en vendre el viatge sense tu, sense tu, sense tu. Sempre existeix el neguit i la por, però el pànic escènic se'ls dura uns segons. I és veritat, virtuosos no som, però tot el que fem ho fem amb amor. I de sobte cantem la cançó que tots esperaven, tots menys tu. Als teus ulls mai veig l'emoció tots menys tu. Tots menys tu. Tots menys tu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Com més a prop, més lluny, com més ras, més amunt. La setmana passada escoltàvem aquí el Jennifer dels Catarres, Uh, avui hem canviat una mica però els escoltem, doncs uh, que no em sento, doncs els escoltem perquè, doncs això, estan també doncs acompanyant aquest concert de dissabte a la festa major de Mollerussa uh, a Banda Puig i la terrasseta de Preissens i també doncs, a la festa major, doncs el divendres, per exemple, Hotel Coetxambre i altres actes uh, també organitzats pel teixit associatiu de Mollerussa uh, per la nit uh, de Mollerussa uh, per exemple, doncs diria que és a la Sala One uh, una sessió que diria que no et pots perdre perquè hi ha dos màsters eh, com són el Pablo Osorio i el David Morales punxant que valen molt i molt la pena, eh, records eh, per a tots ells eh, i tirem endavant i ho fem doncs, abstraient-nos una mica doncs, aquesta dura realitat, o almenys de l'actualitat i ho fem repassant una cançó, més que una cançó, un grup que ens agrada que ens ve molt i molt de gust tornar a escoltar aquesta nit aquí al programa potser et pots relaxar una estona eh, el dia ha estat dur eh, però la nit és tranquil·la i amb la nit eh, potser et podries transportar a la platja amb la iaia Rien i fa tan vent el teu pastic de flors és tan bonic i va. Cantant, la plàja et va mirant. na da da, -da, -da, -da, -da, -da. els cabells i ningú sap res de tu. T'escordes el primer, el segon i el tercer i va cantant la platja et vas Yara nada de ha feo una larga explicación, pero no, los gustos, los plaes, la verdad no andan de explicaciones ni de razones. Vega, como yo no hay dos. Estoy de vuelta a tu esperar. meravella que esteu escoltant de fons és la uh, Viola de Roda de l'Adrià Grandia uh, justament demà passat divendres estarà al Cafè del Teatre presentant el seu primer disc en solitari uh, amb aquesta Viola de Roda una experiència que es preveu única, o menys així ens ho sembla, i per això aquí al càpsula esta recomanem gairebé totes les cançons del seu disc que va treure finals de l'any passat, divisa, són totes menys una, són fetes per a ells, són creacions seves, excepte aquesta, que es diu Europa en que és una versió de Craftwork però l'escoltem una estona més estem escoltant l'Adrià Grandia doncs continuem endavant i com sempre ens agrada fer aquí el Càpsules, doncs volem acabar una mica amb punxa i aquest cop doncs ho fem amb una banda, un duet diria que és barceloní no sé, ara no voldria equivocar, ells són atleta, venen de la mà de, de, la, mà de la gent de l'out i estan estrenant un segon disc i nosaltres ara fem una mostra que es diu Eres l'oceano, amb tots vosaltres atleta Doncs fins aquí el programa d'avui. Recordeu que hi ha la Festa Major de Mollerussa aquest cap de setmana i també, doncs, per exemple, Los Secretos, demà dijous a la Sala Manolita de Lleida, l'Adrià Grandia divendres al cafè del Teatre o Kiko el Célio, doncs, a l'Eslàvia el dissabte. Bona nit. Radio Ponent. Són les 11.